Глава 5. Фіолетовий колір. Болото стояло прямісінько перед нами. Без особливих зусиль його можна було б сплутати з невеликою гірською галявиною, якби не чималі калюжі води ближче до центру та невисокий тин із довгих палець, попід які легко пролізти. Я підібрав із землі невеличкий патик і спробував запхати його у трав'янистий ґрунт за тином. Спочатку тика лізла повільно, як у розкислу землю, а через якусь мить повністю занурилась у підґрунтову воду. Земля під мертензами мокро хлюпала. Дзвінка вийшла з халабуди перевірити, чи нема поблизу кого зайвого. Із проламаної голови нашого знайомого набігло чимало крові. Але мені здалося, що череп пошкоджений зовсім не сильно. І я попросив хіпі перекопати ту землю, де крові було особливо багато. Проте спершу сам старанно промочив її фітьковою білою сорочкою. «Сумніваюся». Чи приховає перекопана земля наші злодіяння, але спробувати варто. На перекопаний і наново втрамбований діл я насипав свіжої соломи зі скирти, що стояла на дворі поруч. Поставили табуретку на місце. Я знову заперезався ременем, прихопивши фітьковий зі собою. Дзвінка стежила, чи ніхто не йде. Ми крадькома перенесли тіло о затінок дерев. Там у сховищі я міцно взяв трупа за ноги, а хіпі за кисті. «Важкий добіса!» Тіло тягнули недорогою, звісно ж ні, обхідним шляхом без стежин. Зупинялися кожні п'ять хвилин відпочити, бо мені голова йшла обертом і сильно нудило. Один раз я виригав скупим обідом. Хіппі нервово здригався, гадаючи, що нас накрили. Кінець п'ятої глави. Thank you.